Nyota njema huonekana asubuhi wahenga walisema na leo Esta TV imekuletea nyota ambaye alionyesha uwezo wake toka akiwa mdogo mno huyu si mwingine bali ni Elizabeth Michael maarufu kama Lulu ukaribishi katika historia ya mwanamke huyu aliyepata umaarufu mkubwa, ndani na njia ya nchi katika tasnia ya filamu langu jina ni Fatna Sulemani karibu. Elizabeth Michael, maarufu kama Lulu, alizaliwa tarehe 16 Aprili, mwaka 1995. Ni mwigizaji wa filamu kutokea hapa Tanzania. Elizabeth Michael alizaliwa katika hospitali ya Taifa Mwimbili jijini Dar es Salaam, Tanzania. Mama yake mzazi anaitwa Lucretia Kalugira, huku baba yake mzazi anaitwa Michael Kimemeta. Baadaye alijiunga na elimu ya msingi katika shule ya Renatti Academy ambapo alimaliza elimu yake ya msingi hapo. Lulu alipata kusoma Perfect Vision High School, St Mary's High School kwa ajili ya elimu yake ya sekondari. Baadaye alijiunga katika Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania (TPSC) akisomea course ya Stashahada ya Rasimani watu wa utawala. yani diploma in human resources management Kazi ya uigizaji alianza kuigiza akiwa na umri wa miaka mitano mnamo mwaka 2000 Baadaye alijiunga na kikundi cha sanaa cha Kaole Group ambapo alikuwa pamoja na Steven Kanumba, Visage Kigosi, Mwanaidi Suka na wengine wengi ambao aliigiza tamsilia nyingi za Rulinga kama vile Gharika, Taswira, Zizimo na nyingine nyingi ambapo alikuwa akitumia jina la Lulu. Jina hili limekuwa maarufu paka leo. Baadaye alianza kuigiza filamu akiwa bado na umri mdogo ambapo filamu yake ya kwanza Ilikuwa ni misuko-suko, akishirikiana na Jimmy Mponda mnamo mwaka 2026 aliingiza filamu muitoayo Wema iluandaliwa na Game festive quality na baadaye filamu nyingine nyingi kama Family Tears, Rip of the Tears, Passion Dangerous Girl na nyingine nyingi mpaka sasa amepata kuigiza filamu zaidi ya 30 pia alipata kufanya igizalo radio wa hapa hapa akitumia jina la Mainda lililoandaliwa na Media for Development International wakishirikiana na balozi wa Marekani Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii pamoja na Chuo cha Johns Hopkins University Center for Communication Programs cha Marekani igizo hilo lilioongozwa na Marekani afanye shughuli zake Afrika bwana Jordan Riba. pia katika mradi huo huo wa hapa hapa alipata kuigiza katika video mbili za wasanii Lili JD itwayo Shamba na Yainika itwayo Changanya mradi wa hapa hapa ulikuwa na lengo la kuelimisha jamii juu ya malezi bora ya mtoto katika kipindi chokuaji Mnamo Agosti 2013, Lulu alizindua filamu yake iitwayo Fulishiheji, ambayo ni filamu yake ya kwanza kuitayarisha mwenyewe. Ilizinduliwa katika ukumbi wa Mlimani City uliopo Dar es Salaam na kuhudhurishwa na mamia ya watu. Fulishiheji ilifanya vizuri sokoni na ilipata kuonyeshwa katika tamasha kubwa laki la kimataifa la filamu, Dar International Films Festival na baadaye kuteuliwa kuwania filamu inayopendwa na Lulu alishinda mwigizaji wa filamu wa kike anayependwa kupitia filamu hiyo katika tuzo ya watu 2014. Mnamo mwaka 2015 alizindua filamu yake ya pili kama mtayarishaji itwayo Mapenzi ya Mungu. Filamu hiyo ilionyeshwa katika tamasha la filamu la kimataifa la Zanzibar ZIFF na mwaka 2016 ilishinda filamu bora ya Afrika Mashariki katika tuzo za Africa Magic Viewers Choice Awards zilizofanyika Lagos, Nigeria. Lulu amewahi kuwa mtangazaji wa kipindi cha Runinga Kitwa Watoto wetu kilichokuwa kikirushwa na Runinga ya ITV Tanzania akiwa na umri mdogo na mwaka 2014, pakati ya 2007 pia mnamo mwaka 2014 na 2025 alikuwa mtangazaji wa mashindano ya kutafuta vipaji vya uchezaji Tanzania yaitwayo Tanzania Movies Talents. Lulu 2013 mpaka 2014 alichaguliwa wa balozi wa tamasha la filamu Da films festival ili kufanyika Dar es Salaam. alifanya kazi ya kampuni ya simu ya Airtel Tanzania kama mtangazaji wa kipindi cha Airtel Yatosha TV show. Pia alikuwa ni balozi wa kampuni ya Paisha Tanzania iliyokuwa inahusika na ufanyaji wa biashara mitandaoni. Pia aliteuliwa na kampuni ya Hengang Baby product and sanitaries company ITD, kuwa balozi wa feminine napkins rizaza wanawake kwa miaka miwili pia alikuwa balozi wa sinema zetu international films festival tamasha la filamu linaloandaliwa na channel 16 zetu ya kampuni ya Azam Kwa sasa rudi yuko na hospitalo ya kimapenzi na mkurugenzi wa TV wa radio ya efm Mr Majizo Natumaini umepata kujua historia mada huyu nguli katika tasnia ya filamu na kusii usisahau kusubscribe, kushare video ya channel yetu. Langojina ni Fatima Suleiman mpaka wakati mwingine kwa heri.